Mm Hello -hmm. Alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi was salatu was salam ala ashraf al anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumiddin amma ba'd Tudashu vllajiz muslimani u përshëndes me përshëndetjen islame assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Es uh, e drejtë e Zotit subhanahu wa ta'ala që ne besojmë në planifikimin dhe paracaktimin e ti, të cilin ne e quajmë kader. Allahu i lartuar ka planifikuar gjithësin dhe e ka paracaktuar gjithëshka, a i ka shnuar për masat e gjdo gjëje para se të ndodhënin. Besimi sa Allahu i lartuar e ka paracaktuar gjithëshka dhe se gjdo gjëje ndodhë në përpudhje me për atësaktimin që ka bëha Allahu i lartësuar, që quhët kader, është një për shtylla vëtë imanit. Përgaminë sërë Allahumë në hadithin e shquar të Gjibrilit, ka thënë, el imanu a në tukmi në billahi, o me laikëtihi, o kutubihi, o me rusulihi, o me ljomil e khir, o me lkaderi, o me lkaderi, o me lkaderi, o me lkaderi, o me lkaderi, o me lkaderi, o me lkaderi, o me lkaderi, o me lkaderi, o me lkaderi ditën e fundit, ditën e gjukimit dhe në kaderin e Allahut, se e mjera dhe e keshën ndodhë me caktimin e Allahut, subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Besimin në kaderin e Allahut të lërcuar përfshin 4 pika. E para, besimis Allah e Allahut lërcuar e ditë qdo gja. A i ka përfshirë gjithë shka me dijen e ti. Para se të krijohen gjërat, Allahu i Lartësuar e ka ditur gjithçka që ka për ndodhur imësisht, hollësisht. Asgjë nuk ka qenë dhe nuk mund tjet, dhije të jetë jashtë dijes së Allahut subhanahu wa taala. Allah ka thënë në Kur'an: "Wa qad ahata bi kulli sheyin 'ilma", ai ka përfshir gjithçka me dijen e tij. Përderisa ne do arrim të kuptojmë se një inxhinier që projekton një pallat do mos do ka pasdije mbi këtë projekt dhe se si do të realizohet këj projekt para se këj projekt realizohet. Përderi sa njëri upra ka aftësi dhe ka ditëri për një projekt që do të vej në zbatim, që do të bëj realitet, e si të mos se pranojmë faktin që Allahu i lartëcuar, e ka ditër shdoj gja para se të ndodhte e ka ditur gjithçka në lidhje me gjithsinë para se ta krijonte Allahu është projektuesi i gjithsisë ai është do të thonë planifikuesi ai ka bër planin subhanahu wa ta taala ai ka bër sistemin dhe Allahu subhanahu wa ta taala është ai i cili e ka krijuar gjithçka atëra e para është besimi se Allahu i lartuar e ka ditur dhe di çdo gjë. Përfshi dhe punët e njerëzve, perfundimet e njerëzve, mjetet e jetesës së njerëzve. Të gjitha këto janë paracaktuar, janë paracaktuar dhe ata që do të hyjnë në jetën atë që ka për të hyrë në zjarrin e xhehenemit, Allahu i lutur ka ditur dhe pastaj ka shënuar çdo gjë. Pika e dytë është fakti që Allahu i lutur ka shënuar gjithçka para se të ndodhte. Në Lauhul Mahfuzh është shënuar çdo gjë që ka për të ndodhur. Gjithë shka në qejë dhe në tokë është shënuar pare se të ndodhëte. Allahu lartuar ka thënë në Kur'an, Elam ta'lem, enë Allah ja'lemu ma fi semai wal ard, inë në dhali ke fi kitap, inë në dhali ka ala Allah jesirë. A nuk e di se Allahu lartuar e di qdo gjë në qejë dhe në tokë, të gjitha këto jenë të shënuara në liber, dhe më thënë në lohu l-mahfudhë. Dhe kjo është e lehet për Allahun subhanahu wa ta'ala. Atëherë pika e parë është besimi në dijen për fshirëse të Allahut të lartësuar. Pika e dytë është besimi se Allahu i lartësuar ka shënuar çdo gjë mbi krijesat në Lauhul Mahfuz dhe shënimi është para se bahe, të bëhej, bëhej krimi i krijesave. Muhamedi sallallahu alejhi wasallam në një hadith të vërtetë të cilën e ka shënuar Muslimi në Sahihun e tij thotë inna Allahu Kete bë me kadirë al-khala i këble e jakhlu ka se mawati vel ardhav i khamsin e el-fesana. Allahu lartuar i shënoj për masat e kryesave 15.000 vite para se të kryohëshin qëjtë dhe toka. Dëmë thëmë, 15.000 vite para se Allahu të kryohën dhe qëjtë dhe toka, ka shënuar për masat e tyre në louhul mahfudhu. Allahu ka thë në Kur'anë, Welaqad katabna fi zeburi min ba'diz-zikri ne kemi shënuar në librat që u shpallën pejgamberve mbasi kemi shënuar në lauhul mahfuz se tokën do ta trashëgojnë njerëzit e mirë ez-zikr është lauhul mahfuz ku Allahu latif ka shënuar çdo gjë Muhammed sallallahu alaihi wasallam në hadithin e transmetuar nga Imran ibn al-Hussein radiyallahu anhu kathan kan Allah Welam yakun shay'un ghayru Kan Allahu welam yakun shay'un ghayru wa kataba fi al-dhikri kull shay' wa khalaqa al-samawati wal-ardha Ka ekzistuar vetem Allahu dhe asgjë tjetër veç ti se Allahu është i pa fillim Allahu lartsuar bëri shënimin e të gjitha krijesave në levhul mahfuz ky është fragmentit tjetër i hadithit, dhe pastaj thotë dhe krijoj që e të dhe tokën. Kështu që u shënuan qërat në lohën më hfudhë, pastaj u krijuan që e të dhe toka. Pika e tretë është besimi se shdoj gjërë ndodhë me vullnetin e Zotit, me dëshirë në Allahut. Të gjithë e kryesat janë në nësundimin e Allahut dhe nuk ka mundësi që të ndodhë në nësundimin e Zotit diçka që aji, diçka nësundimin, çu bie ndesh me vulletën e tij që bie ndesh me dëshirën e ti krijuesë kuptohet çdo gjë atëherë ndodh me dëshirën e Zotit prandaj Allahu i lartuar ka thënë Kur'an urabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar zoti yt krijon çfarë të dëshirojë dhe ai bën përzgjedhjen allah subhanahu wa taala ka thënë Kur'an se allahul lartuar është ai cili ka kriju allahu është ai cili ka krijuar juve dhe aji u jebë për masa, për masa të duhra në mitrat e nënave. Për masa që Allahu subhanahu wa ta ta'ala u jebë kryesave, do më dhe në mitrë, kur janë mitrat e nënave, fmive në mitrat e nënave, janë do më dhe në caktimi, që do tjetë mashkull, apo femër, fëmija, që qarë risku do të ketë, qëfarë punësh ka për të bënë, qëfarë përfundimi ka për të pasë. Pra, e... Allahu subhanahu wa ta'ala, këtu nuk ta jet, ka theksuar së pari se bën përçaktimin asaj që do t'indodhë fëmijës, njëriut, para se të kryohet. Dhe gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala, ka theksuar edhe faktin se gjarat ndodhën me dëshirën e ti. Huëllëdhi ju sëvviru konfil arham i kejfe e sha. Allahu lërëcuar është ai cili, Ju formon juve në mitrat e nënave si të dëshironi. Domethën Dhe Allahu i Lartësuar bën formimin e e fëmijë ai Allahu i Lartësuar ju formon juve në mitrat e nënave si të dëshiroj. Allahu i Lartësuar është ai i cili e bën atëherë formimin e fëmijës në mitrin e nënës si të dëshiroj. E cakton femër, e cakton mashkull, e cakton që ti tjë, do të jetë me fat ose do tjetë pa fatë, të aktonë punët e ti, të aktonë mjetët e jetesis, të gjitha ktonë, ndodhin me dëshirën Allahu të lërcuar. Allahu subhanahu wa ta'ala, gjithashtu ka thënë në Kur'an, wa le usha, a rabbuke ma faalu, fedharhum ma ma jeftarun. Nëse do të dëshirën të Allahu lërcuar, ata nuk do t'i kishin bërë këto gjara. Sikur dëshirën të Allahu, ata s'do t'i bërë në ato gjara. Pra ndaj, lëri ata dhe ato që ata i bëjnë dhe shpifjet që ata thurin apo që ia veshin Allahu subhanahu wa taala këtohet atëherë tregojnë se gjërat ndodhin me dëshirën e Zotit nuk mund ndodh diçka në gjithësi pa dëshirën e Zotit subhanahu wa taala ky është parimi ky është kjo është pika e tretë e para besimi se Allahu i lartuar e di gjithçka e dyta Besimi se Allahu i lartësuar e ka shënuar çdo gjë në Lauhul Mahfuz dhe e treta besimi se çdo gjë në jetësi ndodh me dëshirë me vullnetin e Allahut dhe s'mund ndodh pa dëshirën pa vullnetin e Allahut të lartësuar. Dhe pika e katërt është besimi se Allahu i lartësuar krijuesi çdo gjëje. Çdo gjë në jetësi është krijesë e, e Allahut subhanahu wa taala. Allahu ka thënë në Kur'an Allahu khalaqakum wama ta'malun Allahu elatur ju ka krijuar juve dhe atë çka ju e bëni. Allahu subhanahu wa taala po ashtu ka thënë në Kur'an Allahu khaliqu kulli shay'i wa huwa ala kulli shay'in wakeel. Allahu është krijuesi çdo gjëje. Kto ajete, atë e tregojnë se Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar gjithçka. Ktu përfshihen edhe veprat e njerëzve, edhe veprat e njerëzve në fakt janë krijesa të Zotit. Veprat janë atributi i njeriu, nuk janë atributi i Zotit. Veprat e njeriu janë atributi i njeriu dhe jo atributi i Zotit. Por ajo, ato janë krija e Zotit, se njeriu është krija e Zotit. Fuqia me të cilën vepron njeriu është ë krija e Zotit. Vullneti me të cilin njeriu i kryen punët është krija e Allahut e lartësuar. Sa këto em veti që Allahu i lartësuar e ka dhënë njeriu? dhe gjëmtyrët me cilat vepron njëriu janë krijesat zotit, kështu që dhe veprat e njëriut, që vins i pasoj e fuqis, vulletit, aftësive të ti, dhe gjëmtyrët me cilat vepron, janë krijesat ta Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj Allahu ka thënë në Kur'an, Wallahu khala ka kumë, më më të amelun, Allahu nërtuar ju ka krijuar juve dhe atë, qka ju e vepronim. Fakti që Allahu subhanahu wa taala e ka paraqaktuar gjërat dhe gjërat ndodhin me vullnetin e Allahut të lartësuar nuk do të thotë se njeriu është i zhveshur nga aftësitë dhe dëshira për të vepruar. Njeriu në fakt është i pajisur me dëshirë dhe me aftësi për të vepruar. Allahu i lartësuar e ka pajisur me vullnet dhe me aftësi për të vepruar. Dhe veprat e njeriu vinë nga dëshira dhe aftësit e ti të cilat e ka dhënë Allahum Subhanahu Mëtara. Këto dy gjerë nuk bëjë ndesh. Nga njëra anë, ne besojmë se Allahu lartuar, e ka ditur, e ka pracaktuar. Gjithë shka, gjdo gjë ndot më vullnetin e ti, dhe gjdo gjë është krijes e ti, dhe nga anë atjetër, ne besojmë se vërtet njëri u vepron realisht. Njëri u ka vullnet, njëri u ka aftësi për të vepruar, dhe vepre të njëriut vinë, nga aftësia dhe vulletit ti. Allahu lartuar të dy e këto fakte i ka pohuar në Kur'an. Për shemull, për vulletin e njërë jutë, Allahu subhanehu e ta'ala ka thë në Kur'an, li men shahe min ku me jesë tëkim, pra të që dëshiron për jush të ecë drejt në rrugën e drejt. Pashtu Allahu lartuar ka thë në Kur'an, fe men shahe fel juqmin wa men shahe feljekfur. Kush dëshiron? Kush dëshiron? Letë besojë, e kush nuk dëshiron, letë mëhoj. Dëmë thënë, mëhimi dhe pohimi, besimi dhe kufri, vinë nga dëshire njëriut. Njëriut dëshiron, ose besimin dhe beson, ose kufrin dhe mëhon të vërtetat e islamit. Pashtu, Allahu lërcuar në Kurani ka atribuar njëriut, edhe fuqi, edhe aftësi, për shemëll ka thënë, fëtë të kullahë me së të ta'atun. Ki e një frikë, Allahu subhanahu wa ta'ala, si pas mundësis. Ne arrim të kuptojmë se njëriu ka fësi, ka fëshi për të vepruar, se dalohet qartë, se si njëriu për shembul, nëse dëshiron e vepru në të qka, nëse nuk dëshiron, hejqë dorë prej saj. Njëriu me vulletin e ti zjedhë gjërat që janë dobishme për ta, edhe me dëshirë në vetë largohet apo heq dorë nga gjërat të cilat janë të dëmshme për ta, çka do të thotë se njeriu ka dëshirë për të vepruar dhe nuk është imponuar. Po kështu, njeriu ka aftësi për të vepruar. Aftësia e njeriu për të vepruar është fort e qartë. Allahu i Lartësuar e ka pajisur me aftësinë për të vepruar. Ëh, ne arrim të bëjmë shumë qartë dallimin mes një njeriu që bën veprime pavullëshme, për shembull, lëvizjet apo dridhjet që ka njeriu që ka zjarri, që ka temperaturë. Dhe lëvizjet që bën njeriu me vullnetin e tij. Njeriu nuk është si, do të thënë, lëvizjet e njeriu, veprimet e njeriu, të cilat rrjedhin nga vullneti i tij, nuk janë si ë, pena e penat cilën e lëviz era, si dega që e lëviz era por vjen nga vullneti i ti tij dhe ka gjë në arrimtë ta kuptojmë shumë qartë. Ndryshe nga veprimet cilat i bën njeriu në mënyrë të pavullnetshme, veprimet për shembull që njeriu i bën gjumë. Veprimet që i bën njeriu nga një smundje e rëndë. Cilë dhë, gjatë cilës ka lëvizje të trupit që nuk varen që nuk janë në kontrollin e tij, që nuk varen apo që nuk vijnë nga vullneti i ti. tij. Kto dy gjëra ne arrimti dallojmë. Domethën dallojmë veprimet e vullnetshme të njeriu dhe veprimet të cilat njeriu i bën pa vullnetin e tij. Edhe çësia e aftësisë është fort e qartë për ne. Dalllohet gjaja për cilën njeriu ka aftësi ta veprojë dhe gjaja për cilën njeriu nuk ka aftësi që ta veprojë. Ka dy grupe të cilat kanë devijuar në lidhje me kaderin e Zotit, çaktimin e Allahut të lartësuar. Një grup janë ata të cilët besojnë se njeriu është i detyruar. Njeriu është imponuar Njeriu për ta është si dega të cilën lëviz era, ose si një fije që e lëviz era, apo si dikush që hidhet në lum apo ndet dhe i thuhet mos u lag. Ata mendojnë se si njeriu nuk ka zgjedhë ndor, nuk ka fuqi për të vepruar, nuk ka vullnet në çdo gjë që është detyruar. Në fakt, ky grup kanë besuar një pjesë të argumenteve xheriatit, në cilat pohohet fakti se Allahu ka paraqitur çdo gjë zdoj gjo ndodhë me vullnetin Allahu të nërcuar dhe, dhe sa Allahu e ka, e, dhe zdoj gjo është kryese zotit. Por, ata nuk pranojnë pjesën tjetër të fesë të shëriatit, të argumeteve të shëriatit, në cilat Allahu nërcuar pohonë se njëri u ka vullnet, si që është ajeti që e citovën pak më parë, kush dëshiron për jush, letë besoj, kush dëshiron, letë mos besoj, letë më hoj, letë bëj kufër, dhe më thënë bes rrjedh nga dëshira e njerëzit kuptohet qartë nga ajeti i Kur'anit ka edhe plot ajete të tjera të Kur'anit të cilat flasin për këtë fakt tjetër edhe për aftësinë Allahu i lazuar ka thënë Kur'ani fatakullaha bi stata tun kiejeni frik Allahut ruhuni prej dënimit të Allahut duke zbatuar detyrat dhe duke heqë dorë nga haramat sipas mundësisë që do të thotë se njeriu ka mundësi se po të mos kishe mundësi njeriu Allahu s'doj kishe urdhëruar dhe Allahu i lazuar nuk do ta kishe ndaluar Ka dha ai të tjera të cilat theksojnë faktin që njeriu ka fuqi, ka aftësi për të vepruar. Atëherë ky grup ka pranuar një pjesë argumenteve të fesë dhe kanë mohuar pjesën tjetër. Përveç kësaj, ky grup qendrimi dhe besimi i tyre bie në deshë edhe me logjikën e shëndosh. Sepse ne lehtësisht arrim të kapim faktin se njeriu e ka veprimet që i bën me, me vullnetin e tij dhe arrim bëjmë dallimin mes veprimeve të vullnetshme të njeriu dhe veprimeve të cilat i ndodhin njeriu pa vullnetin e tij. Lëvizjeve që njeriu i bën pa vullnet. Këtë ne arrim ta kuptojmë shumë mirë, edhe përsa për sa i përket aftësisë dhe mundësisë. Njerëzit kanë aftësi dhe mundësi të ndryshme. Dhe ka gjëra për të cilat njeriu ka aftësi që i bëjnë, e ka gjëra për të cilat njeriu nuk ka aftësi, nuk ka fuqi për t'i bëjnë, t'i bëj. Për këtë arsye Në shëriat, nëse njëri u ka mundësi të bëjë i detyre dhe nuk e bëjën, bëna të quatë për gjegjës. Dhe konsiderohet gjynahë qarë. Ndërsa, për detyre që nuk ka mundësi me i bëjë, nuk quatë për gjegjës. Nuk quatë gjynahë qarë, që ka dë thotë se njëri u ka afci, ka fuqi. Dhe, dhe kjo është logikisht e kapshme. Shtë njëri ka mundësi që ta kapë këtë gjënë, ta kuptoj këtë gjënë. Grupit jetë cilët kanë devijuar në lidhje me kadejnë në Allahut të lërcuar, jenë të cilët besojnë se njëriu ka fushi, njëriu ka aftësi për të vepruar, por si pas tyre, Allahut nuk i ka parat saktuar gjerat, dhe gjerat nuk dodi me vulletin Allahut, e veprat e njëriut nuk janë kryesat të Allahut, subhanahu wa ta'ala. Kjo është gjavë vlezër, <coughs> bie ndesh me të Argumentet e shariatet, të cilat pohojnë se Allahu subhanahu wa taala e ka paracaktuar çdo gjë, Allahu i lartësuar, ë, e ka krijuar çdo gjë dhe gjithçka në gjithësi ndodh me vullnetin e Allahut i lartësuar, nuk ka mundësi që të ndodh pa vullnetin e Allahut. Edhe ky grup, ky sekt tjetër ekstrem, të cilët quhen kaderije, kanë pranuar një pjesë shariatet dhe kanë mohuar pjesën tjetër dhe shariatet argumenteve të fesë. Ata e pohojnë se njeriu ka aftësi, se njeriu ka vullnet dhe se veprat e njerëzit vijnë nga aftësitë dhe nga vullneti i tij, por mohojnë argumentet e shariatit dhe ato të cilat dalin nga argumentet e shariatet, të cilat tregojnë se njeriu se Allahu ka paracaktuar punën e njerëzit, se krijesa ndodhin dhe bëha në realitet me vulletin, me dëshirë Allahu, se s'mund të ndodhë në gjithësi, diçka, pa vulletin e Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe se gjdojgjën e gjithësi është krije se Zotit, nuk ka mundësi që të ketë krijuas tjetër, përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse gjërat do të ndodhën, sigur se thonë, ka derit, do të ndodhën pa vulletin e Zotin në gjithësi, atërë Zotin nuk do të ishe i gjithë pushtetëshëm kamundsi që ndodh në gjithësi në gjithësi diçka përkundur pushtetit të Zotit, përkundur vullnetit të Allahut subhanahu wa taala. Nëse ofse njeriu do të kishe krijuar veprat e veta, nëse veprat e njeriu do të konsideroheshin, do të thon, të pakrijuara nga Allahu i lartësuar, atëherë do të kishte krijuas tjetër veç Allahut të lartësuar në gjithësi. Dhe kjo bie ndeshme me veprat hyjnore, me faktin që Allahu i larguar është unik është i vetëm në veprat hyjnore, kjo është shirq në rububien e Zotit subhanahu wa taala. Kto janë dy grupet, dy linjat ekstreme në punën e kaderit. Grupi i parë janë ata që besojnë se njeriu është imponuar, se nuk ka vullnet, se nuk ka aftësi për të vepruar, është krejt i imponuar, krejt i detyruar. Këta kanë besuar një pjesë të fesë dhe kanë mohuar pjesën tjetër. Grupi i dytë janë kaderi të cilët besojnë se njeriu ka aftësi për të vepruar, ka vullnet, por sipas tyre veprat e njeriu nuk varen nga dëshira e Allahut e lartësuar dhe veprat e njeriu nuk janë krijuara nga Allahu subhanahu wa taala. Edhe këta kanë besuar një pjesë të fesë, kanë mohuar pjesën tjetër të, të fesë. E vërteta është në mes. Ne pranojm e resuleti, pranojm të vërtetin që kanë të dyja grupet dhe mëhon të pa vërtetat shtrembrimet që kanë sjelë të dyja lija të dyja grupet ekstreme. Besojmë se Allahu ka parëcaktuar, se gjdo gjëndoth me caktimin Allahu të nërcuar dhe se Allahu ka kryuar gjithë shka dhe gjithashtu besojmë se njëri u ka vullet, njëri u ka aftësi dhe vepre të njëri u të vinë nga vulleti dhe aftësia e ti. Fakti që Allahu ka kryuar gjithë shka nuk pjëndesh me fakti që një, një, një vepre të janë atributi i njeriu. Veprat i dedikohen njeriu. Fakti që ë njeriu ka vullnet për të vepruar nuk bie desh me faktin tjetër që vullneti i njeriu, varet nga vullneti i Allahut dhe gjithçka që ndodh në gjithësi ndodh me vullnetin e Allahut. Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa ma tashauna illa ay yasha'u Allahu rabbul alamin." Jo duket mund të dëshironi për veçse Doshëdëshion Allahu, ë Zoti i botëve. Ka njerëz të cilët e siellin kaderin si pretex ose si justifikim për qëndrimet, për punët dhe për gjunahet që kryejnë. Ata thonë për shembull se Allahu do që u të mos falem, ose kshu e ka caktuar Zoti për u që u të mos më falëmosit. Se po ta kishte caktuar Allahu që u të falem, do të falesha, thot. Ose ka njerëz që bëjnë shirq dhe thonë Allahu e ka paracaktuar për nejë këtë gjohë. Allahu ka dash për nejë që ne të vazhdojmë kështu. Se gjdo gjohë dothë thonë ata me caktimin e Zotit. Faktik ishë kur thonë që gjithë shka dothë me caktimin e Allahut kanë të drejtë. Por amë, kur thonë se e, ka diri Allahut e nërcuar, është justifikim për gjënajat e tyre, për shirkun, për punët e tyre të këqia, këtu ata ka devijuar. Allahu subhanahu wa ta'ala, këtë pretendime ka hedhur poshtë në Koran. Këndër shtarë të pegamerve, u kanë të thënë pegamerve se po të dëshirën të Allahu lërcuar, ne, as ne dhe as prindri ta nuk do kishim bërë shirkë, dhe së do të kishim bërë të lejueshme të ndaluar e gjera cilat i ka lejuar Allahu lërcuar. Allahu ka thënë kështu më huan edhe njërzit para jush, kështu i përgjeshtruan pegamertë. الله قلت القرآن سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا كشتوا إما هوان إكندرشتوان بإغاميرت إذا تعطى تسيلة إشي مباريوش ديري ساوى تدني من دون ديري the ساوى تدني من دون قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ثوى A keni di argumente që të nga e silnë njëve, ju në nishtë një vëtë së hametësimet. Dhe ju vëtë se shpifni. Thërnja se e, njëriu nuk kaftë si për të vepruar. Se njëriu nuk është e lirë për të zjedhër të mirë nëse të keqen, faktikisht është gënjeshtër, është shpifja. Dhe kjo nuk përbën në arsye e justifikim për njëriu në para Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu e ka hedhur poshtë këtë gjang Kur'an, sipas si ajete të Kur'anit që e citova pak më parë. E dyta, Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur në Kur'an se pejgamberët janë argument. Se pejgamberët u kanë sjell argumentin njerëzve dhe pas dërgimit të pejgamberëve, pas mbritjes së librave hyjdor, mesazheve hyjdor, njerëzit nuk kanë arsye para Allahut të lartësuar, nuk mund të ket justifikim. Allahu ka thënë, rusulen më beshirin e më mundhirin, li ella jeku në lin nasi alallahi hudgjëtun ba'da rusul. Ne i kemi dërguar, të dërguar, të dërguar i thotë Allahu lërcuar, si përgëzuas, si sjeles të lajmeve të gëzueshme, dhe si para lajmruas, që njerëzit mos kemë argument pas dërgjimit të pegamerve. Mos kemë argument, që të thotë se njerëzit nuk kanë arsyje, nuk kanë justifikim para Allahot pas dërgjimit pegamerve. Nëse Bështetjet ka der. Do të ishte argument për gjyroharët për ata cilët bëjnë puthje, për ata cilët bëjnë shirq, atëherë dërgimi pejgamberëve nuk do të ishte arsye e mjaftueshme. Allahu ka thuar ë arsye Allahu subhanahu wa taala ka thuar argumente të, të, argument të përcjellte tek njerëzit me dërgimin e pejgamberëve. Dhe Allahu Subhanahu Wa ta Ta'ala përmendë se njërzit nuk mund kënë më arsye para Allahu Subhanahu Wa ta Ta'ala, pas dërgjim për pegamerve, pas mëritje së të vërtetës. Në i hadith, përmendë se pegamere sënë Allahu A.S. ka thënë, ma min kumbina hadin illa wa kad kuti me makanuhu min e lë gjennetja o i narë. Një në gjdo njërit për jush i është aktuar vendi, ose në gjennet, ose në zjarë. Diku s'taojë dërguar i Zotit, përse të mos i bështetemi asaj që është paracaktuar dhe të lëm punët. Pejgamberi Allahu alayhi wa sallam tha: "I'malu fa kullun muyassar." Prono se gjithçecili do t'i bëhet bar ajo që është paracaktuar për të. Nëse është paracaktuar për djeriun që tiet për banorëve të xhenetit, do t'i bëhet bar që të bëjë lut banorëve të xhenetit të shkojë në xhenet. Edhe qoftë është paracaktuar për djeriun që tiet për banorëve të zjarrit, do t'i bëhet bar që të bëj put banorëve të zjarrit dhe dhe pastaj përfundon në zjarrin e xhehenemit, Allahu na ruaj prej tij. Por duhet të kemi parasysh faktin se njeriu për shembull zgjedh rrugën e keqe. Dhe Allahu pastaj si doni, për zgjedhjen e rrugës së keqe e ban dhe më shumë në këtë rrugë, ja bën dhe më të lehtë këtë rrugë derisa të përfundojë në zjarrin e xhehenemit. Dëgona tjetër Kër njëri u së gjithë rrungën e kajrit, kër njëri u përpichet në rrungën e Allahut në bënë punë të mira, Allahut në artuar është përblen me më shumë që ndru e shmëri në fene zotit, me më shumë stabilitet në punët e kajrit, deri sa të përfundoj si besimtar. Pra dhe ka thanë punoni se gjithë së cilët për jush do t'i bëhet në barë ajo që është paracaktuar për ta. Profeti ka lexuar në fundin e hadithit edhe ajetën e Kuranit të sures El-Lejl, fa amma man a'ta wataqa wasaddaqa bilhusna fasadiyassiru liyusra. Sai përkët aty që jep dhe që friksohet, fa amma man a'ta wataqa, që shpëdzon rrugën e Allahut, që i beson fjalën e bukur, që beson ditën e gjykimit, që e ka besimin islamu wasaddaqa bilhusna fasadiyassiru liyusra aji që shpenzon, që ka frikë Allahun, që beson Allahun dhiti një gjëkimit, beson që Allah, ilah, ilallah, dhe Allah, thotë Allahun do t'ja bëjmë në barë të lehtën rrungë në gjënetit. Wa emma me mbëkhile vë stagëna nërsa, aji që nuk shpenzon, që është të rëngon pasurin, që nuk të rëngon nevoj për shpërblimin Allahut të lërcuar, dhe që e, nuk e beson, Allah, ditë që ju kujtoj. Nuk e beson ka derë në Allah të larçuar, nuk beson në fjalën la ilaha illallah, deshot Allah do t'ja bëj mjet të lehtë të vështirën. Rruga e zjarrit të xhehenemit Allahu do ta ruaj prej ti. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Njerëzve fatlum do t'u bëhet bardhë e lehtë që të bëj pūd, njerëzve fatlum do të bëhet balor të xhaddekit. Njerëzve fatzi do t'u bëhet bardhë e lehtë që të bëjnë Pun të, punë të purët e njerëzve fatlum, fatbardh, njerëzve fatzi do t'u bëhet e lehtë që të bëjnë punë të njerëzve të këqij e pastaj përfundojnë në zjarrin e xhehenevit, Allahu na ruajt prej tij. Atëherë të keqet është njeriu që e zgjedh. Dhe Allahu lartësuar për shkak se ky njeriu ka zgjedhur të keqen e dënon me me me vazhdim në punët e këqija derisa përfundojnë në zjarën e gjëhenemit. Të mirën e zjetë një riu. Dhe kërë zjetë një riu të mirën, Allahu lërcuar e ndihmon që të bëj pun të mira, që përfundimin në këtë bot a ketë me pun të mira, dhe pastaj të shkojnë në ban, të bëhat prej banorve të gjëndetit. Allahu subhanahu wa ta'ala në bëhë prej banorve të gjëndetit. Natërish që ka edhe Argumente të tjera për të hedhur poshtë pretendimin e atyre të cilëve thonë se kaderi është justifikim për veprimin e gjunaheve, është justifikim për vazdimin në devijim, ka dhe argumente dhe arsye të tjera për të hedhur poshtë këtë pretendim, por do të shkëputemi për pak momente dhe do të kthehemi në pjesën e dytë të emisionit për të vazhduar me shtjellimin e këtyre argumenteve inshallahutaala dhe ndër një qështje tjetër që ka të bëjnë me besimin në kaderë në Allahu subhanahu wa ta'ala alhamdulahi rabbil alemin Elhamdullahu salatu wassalamu ala rasulillahi emma band, të dash of laser, Allahu subhanahu wa ta ta'ala i ka dhen aftësi njëriun për të vepruar. Allahu lësura urdhëron njëriun për disa gjara dhe e ndalon nga disa gjarat e tjera. Ka urdhëra, ka edhe ndalesa. Në qofë se njëriu nuk do të kishte fuqi për të vepruar, si ku se thonë të të cilët si edhe në si argument kaderin, Për, për ligjen e qëndrimeve t'yre, devijimeve dhe gjunaheve t'yre. Pra në qofë se njëriju do t'a kishe si arsuetim kaderin, atëhere nuk do kishe aftësi për t'vepruar punët e mira dhe për t'heqdore nga punët e këqia. Se që kuptim do t'kishte urdrimi dhe ndalimi në qofë se njëriju nuk mi bënë gjarat me vulletin e vetë nëse njëriju nuk ka aftësi për t'vepruar. Në qofë se njëriju nuk ka aftësi për t'vepru nëse do të ishe këtu njëri, atëherë ai do të ishe obliguar të bëj përgjegjës për diçka që nuk varet nga aftësia e tij, për diçka që nuk hyn në aftësinë e tij, dhe që e, nuk varet nga vullneti i tij. Po kjo nuk është e vërtetë. Përderisa Allahu na ka urdhëruar, përderisa Allahu na ka ndaluar, kjo do thotë se ne kemi fuqi për të bërë urdhrat, kemi aftësi për të bërë ato gjëra të cilat ndai ka urdhëruar Allahu dhe kemi Puchi avcë për të hedhë dorë nga gjërat që ne kanë ndaluar Allahu subhanahu wa taala se ndryshe urdhrimi dhe ndalimi nuk do të kishte kuptim. Këtë dhe ne e kuptojmë nga fakti që ata të cilët nuk kanë mundësi për ta bëjë detyrë, Allahu ka justifikuar. Ata të cilët e bëjnë diçka gabimisht, Allahu nuk e quan gjëna. Ata të cilët e bëjnë ndonjë shkelje fetare nga padituria, Allahu uratu nuk quhet gjëna, kështu do thotë se nëse njëriu ka mundësi për ta bëjë detyrë apo për të hedhë dorë prej gjënahej dhe nuk e bën këta, me vedije, a i quhet gjënasharë, quhet përgjengjës. Kjo, qartësisht e hëdhë poshtë mështetjen në kaderë, apo dhe më thënë preteksin që sjellën dhe ta cilët për ligjënve primi në gjënaheve në përmjet mështetjes në kaderë. Njëriu vepron gjërat që janë dobishme për ta do largohet nga gjërat cilat janë të dëmshme për ta. Njeriu kërkon gjërat që i përshtaten dhe përpiqet që të largohej nga veti apo të shmang gjërat që nuk janë të përshtatshme për ta. Për shembull, përpiqet njeriu të siguroj mjetet e tetës. Përpiqet njeriu që të shmang rreziqet për veten. Njeriu martohet dhe bën shkaqet që të bëhet me fëmijë, e punon arën, e lëvron, i shërben arës në mënyrë që të marë produktin pëjësor për e saj. Kështu njëriu bënë punët që janë dobishme për të dhe hejtë dorë nga gjëratë cilat janë të damshme për të. Nëse njëriu do të kishtë përpara dy rrugë. Një rrugë e qonë në një vend me trazira, me probleme, me konflikte, me rëziche. Dhe një rrugë tjetër, është rrugë e drejt, e mirë dhe e qonë në një vend sigurët pa probleme. Cilën do të zhjithëte? Pa dushimë, do të zithë rrugën që e qonë në destinacion në mënyrë të sigurët, e qonë në i vend të qetë, sigurët dhe stabil. Përderi sa njëriju, ka afësi që të bëjë këtë zjedhje për punë të dy njës, atërë të njëtë njëtë njëtë, njëtë theme dhe për punë të akiretit. Se në fakt, si punë të dy njës dhe punë të akiretit janë parat saktuar nga Allahu. Gjëdoj gjanë ndoth me kaderën e Zotët, me vullnetin e Allahu të lërcuar. Gjëshka është kryuar nga Allahu i lërcuar. Kaderi përfshinë si punë të dynjansë edhe punë të akiretit. Pas pa një farë ndryshimi. Mjetet e jetesës janë caktuar për një rion. Thëmijët që do të ketë një rion janë caktuar për të nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Produkti bujsoj që do t'i vinë bujkut është caktuar nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Çdo gjë ka caktuar Zoti. Përderisa njeriu nuk sjellse si pretekst ka derën, si arsye tim kadem për punën e dynjës, po angazhohet, punon dhe përpiqet që të sjellë ato gjëra të cilat janë në dobitë e tij, atëhet një tingjë i dhanë themin ne dhe për punën e ahiretit. Njeriu duhet punojnë, të falnamës, të agjërojë, të jap zakatin, të kryejë haxhin, të largohet nga gjunahet për të fituar shpërblimin e Allahut për të bërë ba prej banorëve të xhenetit. Një arsujet tjetë të më dhe për të hedhur posh pretendimin e të tyra është edhe faktisë se po si kur të themi një personi që s'jelë si për teks si arsujet ka derin për mos falen e namazit ose për konsumimin e pijeve desën ka njerës si që thonë këshu ka dashë Allahu pra ne ju nuk falem a po po deshe Allahu do hejt hej dorë nga alkoli s'jelë si arsujet ka derin dhe vazhdo në konsumimin e pijeve desën si kur të themi këti njëriu nëse njëri Do të gjuante, do të shkelte të drejten, do të dhunonte, do të bante një krim ty, a do të heshtje dhe të thoje se këshu ka qenë kader për mu, a po do të kërkoj të drejten të ande, pa dëshim që do të kërkoj të drejten e vetë. Dhe nuk do të cilte si arsvje kaderin, nuk do të justifikohi në gjërat të tjela me kader. E nëse do të justifikohi me kader për të mos kërkuar të drejten e vetë në gjërat tjela, njërësit do të quani të e një të gjë vlenë edhe për punët e fesë. Kur s'jelë si argument ka derë, dhe nuk punon, a i konsiderohet i marë, qëndrimi ti është kundërshtim argument dhe shëriatit, është në kundërshtim me logikën e pastor, është në kundërshtim me atë që bëjnë njërzit e mentor. Njëherë, përmendet se njërzit solën një, hajdu të të umërëm i khatab, radhjallahu anë, dhe u me radhjallahu anë hu, dha urdhër që nëzbatohin ndajti dënimi penalti prit e dora. Për hajdu të tha, unë këtë gjë e kam bërë me kaderën e Zotit. I tha, si po më prejtë dorën për diçka të cilin unë e kam bërë me kaderën. U me radhjallahu anë hu, tha, edhe në dorën, dhe të apresim me kaderën e Allahut, subhanehu vëtana. Besimin kaderën e Z ka fryte të mira për njeriu. E para është mbështetja tek Allahu i Lartësuar. Një njeri që ka besim tek kaderi i Allahut i punon shkaqet dhe mbështetet tek Allahu për rezultatin e shkaqeve, sepse është i vetdishëm se nëse dëshiron Allahu, shkaqet do të japin efekt, do të kenë rezultat. E nëse nuk dëshiron Allahu i Lartësuar, nëse nuk është kader nga Zoti, shkaqet nuk kanë për të pasur efekt dhe nuk do të japin rezultat. Njeriu përshëndet martohet dhe i bështetet Allahut që Allahu të jap fëmijë. Ehet farë në tokë dhe i bështetet Allahut që Allahu lartuhet të jap frutin apo të jap perimet. Njeriu angazhohet, përpiqet, kërkon mjete të jetesës dhe i bështetet Allahut të lartësuar që Allahu të jap rrisk, të jap mjete jetese. Kështu, një njeri që beson ka drejën Allahut të lartësuar, punon shkaqet dhe i bështetet Allahut subhanahu wa taala, i cili ka në dorë rezultatin e shkacheve. Edhe për punë të gjendetit, për punë të akiretit, besimtari punon dhe i mështetit Allah të profitimin e gjendetit, me vendien se gjendeti është mirësi, është dhurat nga Allahu nërcuar, Allahu në e ka bërt mund të bëjmë të bëjmë punët e mira, Allahu në ka ndihmuar që të zjedhim rrugën e khejrit, të bëjmë punët e mira, kjo është mirësi nga Allahu, është kritësi është mirësi nga Zoti, Allahu në mba në rrugë dhe Allahu i lartuar është ai i cili i çon njerëzit në xhenet me mirësinë, me mëshirën ti, e tij. Punët e njerëzve janë thjesht kak. Nuk mund të, nuk mund të jenë vlefta reale e xhenetit. Kështu që bëj punët dhe i mbështetemi te Allahu i lartuar që të jap rezultatin, që Allahu i lecuat të na japë siç problem xhenetin. Prandaj Muhammed sallallahu alejhi vesallam ka thënë një hadith, "Laj yudkhul ahadun minkum mi al-jannata bi'amalihi." Asnjeri për ju nuk ka për të hyrë jetë me punën e vet. Qalu wala anta ja, ya Rasul Allah, sad asti o i dërguar i Allahut, qala wala ana illa an yatagmadani Allahu birahmetin ja, minhu wa fadl. Sad o i dërguar i Zotit asti, tha asud, përveç nëse Allahu lartëhuat do të më përfshi në bëshirën dhe në dëbirsin e ti. Hirat xhenet athere është mirësi, është problem, është dhurat nga Allahu subhanehu vëtana. E dyta, njërihu që besonë në kadirë në Allahu subhanehu vëtana, zemrën e ka të qitë. Qa do që të ndodhë, ka qitësi shpirtërore, sepse e di, e di që ka të ndodhë, ka të ndodhë me caktimin Allahu të nërcuarë. Kjo botë nuk është krete pastër. Nuk të botë ka trazira, ka probleme, ka telashe, ka vështërsi, Ka jetë ka edhe vdekje, ka shnet por ka edhe smudje, ka birsi por ka edhe fatkeqsi. Njeriu do të dëshëtojë me vështirësi, do të dëshëtojë të gjitha ato që i pëlqejnë. Njeriut mund të binë edhe fatkeqsi në këtë botë. Kur njeriu beson ka derë në Allahun e Lartësuar, zemra ka qetë. Sepse e di që ka dosme caktimin e Zotit, kjo është para caktuar, kjo gjë. Fatkeqësia nuk mund të shmanget, dha i bështetja Allahun e Lartësuar ka qetësi në shpirt, pret shpërbimin e Zotit, i përballon vështësitë dhe fatkeqësitë me durim. Allahu i lartuar ka thënë Kur'an: "Wama asaba bib musibati fil ardhi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabl an nubriaha." Nuk do të i fatkeqësi të tok, dhe nuk as vet vetët tuaja, vetëm ajo është shënuar në libër para se të ta krijojmë i në dhalik e fikit apë, të gjitha këto janë të shënuar në libër, i në dhalik e anë Allah i esirë, dhe të gjitha këto janë të lejhëta për Allahun subhanehu e ta'ala. Likejla të esau alama fatekum, wala të frahu bima atakum, në mënyrë që të mos pikloheni për ato gjerët cilat ju ka nëron, për ato gjerët cilat nuk e keni arritur dhe të mos gëzoheni, të mos gazoleheni me gjënët të cilat neva kemi dhanë. Allahu nuk i do, ata cilat mburen, që krenohen, që shesin mend, Allahu la ju hibbo kulla më khtalin, fakhur, Allahu nuk i do, me një më dhejt krelartët, muravetët, këto të cilësi, Allahu subhanëm vë ta'ala i urenë. Profetës sallallahu a.s. një hadith të vërtet ka thënë, aqe ben li emre il mu'min, inë emrahu kullahu khajr, e që diqme është puna me simtarit. Dhe gjithë gjedje e ti është mirësi, inë asabët hu sërrahu shëkëra fe kërën e khajrën lëhë. Nësë ati i vjenë do një mirësi, do një kënajsi, a i falëndëronë Allahun lërëcuar, dhe kjo është në të dobinë ti, është në të mirën e ti, vë inë as E nëse i ndonë dhe një ekeqe, bëndurim dhe kjo është në dobin e ti është në të mirë në ti. Kur njeri u faladeron, mërsh përblimin e faladerimit dhe kur bëndurim, mërsh përblimin e madhë të durimit të ka Allahu subhanu vëtana. E nusë Allahu lartësuar që ti bëjt të dobish me këto që të gjuam, welhamdulillahi rabbil alemin. <Language>